استيقظ يوما ان كنت ساع يعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشفى الانبياء والرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 i tefak sunnati wal jemaati enne dine wal imana, qavlun wa amel. Kare se şey, Rahmetullah Alehi, učenacih sunnati wal jema'a, su složili, da je naša vjera din, i da je iman. Riječ i djelo, da se sastoji od ova dva djela. Tvoj din koj izpovidaš, tvoj iman, kojeg izkazuješ, Zastoji se od riječi i dijela, što znači da te dvije stvari ne možeš rastaviti. A ako detaljnije pogledaš, vidjet da je ovo definicija koja u sebi sadrži pet stvari bez koje se ne može zamisliti čovjek mukmin, ko hoće da bude opisan potpunim imanom, potpunom vjerom, da bude pravi vjernik u Allah subhanu wa ta'ala. Što podrazumijeva, braćuma draga, da čovjek mora progovoriti. Da mora progovoriti i srcem i jezikom. I to su dvije stvari. Govor srca i govor jezika. Što znači da srce mora progovoriti u čovjeku. Da vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala. Da vjeruje u sve ono što je došao Allah poslanih sallam. Taj govor jezika zove se jeqin. Taj govor, jezika zove se potvrda, koja se mora nači u čovje konserci. Što znači da ne može vjernik, doći reći, pa možda ima Allah subhanu wa ta'la možda ga nema. To nije vjera. To nije ubeđenje. To nije jeqin. To je sumnja. To je sumnja koja se nalazi kod mušrika, To je sumnja koja se nalazi kod munafika. Kao što kaže Allah subhanu wa ta'la vartabit khulubuhu, wa hum fi raibihim i ataradadun. Da nije ova srca su neprestano u sumnji. Nikada nisu načistu, nikada nisu sigurni i oni se tako kolebaju a, iz sumnje do sumnje. Zato je opasno općenito kada su umnja, neka šubha uđe u čovjekovo srce, mora čovjek da je se rješava, da ne bi ona šta otišla previše daleko. To nije sumnja po pitanju osnovi imana. Jer ako počneš da sumnjaš u osnovu imana, to je problem. Ali kod vjernika se može desiti određeni napad i ve svese, koje su drugačije. Taj čovjek vjernik ne sumnja u Allaha, ne sumnja u poslanika, niti bilo šta ono čime je došao Allah u poslanika, ne. Ali ga zna šeita napasti, i to je dokaz njegovog imana, jer šeita napada a puna srca, srca vjernika, To je dokaz tvog imana. Ne, mi ne govorimo o tome ovdje. Mi govorimo o sumnji koja podrazumijeva sumnju koja je suprotna čovjekom ubjeđenju koja se nalazi kod munafika. Muzebzebine, bene, dalik, la ilaha ula, ula ilaha ula. Koji neprestano trčkaraju čas desno, čas lijevo. Sad su sa vjernicima, sad su sa nevjernicima. Ta sumnja, govorimo u temelji imana, koja zna često puta progovoriti kao to se da mogli čuti čovjek klanja posti ali kaži ko je bio tamo pa vidio pazite to su problemi to je a direktan dokaz da taj čovjek nije znači da taj čovjek nije siguran vraćamo draga to se zove govor srca ta yakin to objeđenje čovjekovo to se zove govor srca sa tom stvari Ebu Bekr radi Allaha mu pretekao ostali ashabe sa tom stvari je pretekao Ebu Bekr Umet Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, braću. Dolazi, dolaze mušici? kažu, znaš li šta je? Danas, rekao tvoj prijatelj. Etedri Et mazda kale sahibukum, kažu. znaš li šta oditros priča tvoj prijatelj? Misli na Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Poladaj. Evo veri kaže šta priča. Kaže da je sin u jednom dijelu noći bio, a u kutsu, To je nešto više od 1200-1300 km. I mjesec dana je mušicima iz Mekije do kuca trebalo da pređu na jahalici. To je neka najbrža i najveća brzina koju su njihovi umovi i mozgovi u tom vremenu mogli da spoznaju. Nama treba mjesec dana da odemo iz Mekije u kuci da se vratimo. A A tvoj prijatelj kaže da je bio u dijelu noći tamo i da se vratio. I ne samo to, da je bio kod Allaha na nebesima, da je razgovarao s Allahom. Braćo, Isra i Niyaraj je bio razlog da jedan dio ashaba se odmetno od Islama. Nisu mogli to da shvate, nisu mogli to da pojme. Jedan dio ashaba se odmetno odšao u kup. Allahu Subhanahu wa ta'lo, brate pažnju. I vtilao da je Allah, azze Kaže Ebu Bekir, radijallahu anu. Je to on rekao? Kaže, jest. Onda je istina. To je vjera. To je ubjeđenje. To je, braćo moja draga, stvar, koja se ne može mozgom, razumom shvatiti. Jeste da nema kontradiktornosti. Između zdravog razuma. I vjerodostojnog. Odnosno, Kur'an i vjerodostojnog sunneta, Allah posljednik. Između vjere i razuma nema kontradiktornosti. Ali... Ima mozak granicu, ima razum granicu, gdje prestaje i gdje ti više ne možeš da shvatiš, da pojmiš razumom. To je vjera, vraću, koja se mora vjerovati? Zato nije vas pretekao Ebu Bekr sa mnoštvom namaza i sa mnoštvom posta, sa mnoštvom dobrovoljnih dijela. Nije nas Ebu Bekr na taj način, vraću moja draga, pretekao. Nebo go nas je pretekao sa nečim što je palo u njegovo srce. I to njegovo srce je šta? Potvrdilo sa sitkom. Sa čustim ubjeđenjem. Zato ćete naći. Stari dede i nene, možda ne znaju ni čitat ni pisat, ali će te naći njihov iman čvrst. Ma nema šanse da ga možeš poljuljati, da mu može Žešeitan priči po pitanju njegove akide. To je akida, to je značajnja akide čvrsto, povezano i svezano. Jer u arapskom jeziku riječ akida dolazi od riječi akada i akidu, što znači svezati. A? Kao da čovjek svezao u svojome srcu neraskitivom vezom, vjeru Allah subhanu wa ta'ala, nikoga ne može poljuljati i niko tu vezu između njega i njegovog imana ne može više da rastrbne. Pazite, niko više ne može tu vezu da rastrbne i to je ono što Allah subhanu wa ta'ala kaže u omej jekvor bil paguti vmin bila, takadista se, ki je bil orbit luvka. Ko bude za nekira ootauta,s onno što biva obožavaju v Allahuhanuala i ko bude vjerovalo a v on se ubatio za čvrsto uže. To už je potirano pro komentari su da tola Ilah vol. Zato obračil veoma bitna stvar, da čovjek kad duži v Allahu Subhanu ta'ala vjeru, uđe čvrsto po pitanju svoga srdca i bilo koja šubha. Bilo koja sumnja, bilo koja nejasnoća, ako mu se pojavi eventualno u srcu da razgovara, da priča, da pita. Veselohne viknim kontulate al'mun. Pitajte, ono ko znakovi ne znate. Može će se godinama boriti. Tajti nešto što u sebi biće ti nejasno, bićeš mu da omici, nećeš moći da shvatiš, nećeš znati kako ćeš vjerovati. I kamo seći da se samo na tome zadrži, ali braćo moja draga, šta je opasno? Što te je što te sumnje? Su Znaju progovoriti u raznim segmentima Allahu subhanu wa ta'ala vjere. I što je najgore, znaju progovoriti na samrtnoj postelji. Znaju progovoriti na samrtnoj postelji gdje čovjek u prijeđe je šeitan. Neće te ostaviti, neće umrijeti dok ti ne dođe šeitan. Da ti ponudi da umriješ kao kršćanin. Da umriješ kao židov. Da uđeš na razne načine. Bilo u kufri u širka Allahu subhanu wa ta'ala. Pazite. Vraćama draga. Što te određene sumnje, što te određene šubhe, koje se nalaze u čovjekovom srcu, a znaju progovoriti, znaju kulmin, kulminirati ljudi, sekte i grupacije i pravci kroz historiju, nemogućenjati sve da ih pobroju, pobroje, su odlazili od vjere, od imana na kojim je bio Allah poslana i njegovih ashabi. Zato što ti nije jasno, pitaj Ništa nije sramota. Što se pita? a, Nema zapreki Preći si svoj nir kad pitaš. Da budi sramo ti Allah s.w. Allah s.w. da će te buditi. Ali da ta iš da nosiš, zna biti pogubno za tvoju vjeru. To je govor srca. To je govor srca. Jer vjernik je čvrstog ubjeđenja, kako smo rekli. A onda, druga stvar koja pada spada u iman, jeste govor jezika. Moraš progovoriti, moraš reći. Zato kaže Allah s.w.t volo amen nabillah ma unzila leina wa ma unzila leila ibrahima wa ismaila wa ishaqa uti musa wa isa wa mauti an nabiyuna min rabbihim kadalla recite izgovarate reci la ilaha illa ah recite vjerujemo sve ono što je objavljeno nama moraš da progovoriš moraš da kažeš te reci mora se pokazati na tvom jeziku ah tvoja vjera da kažeš da kažeš Ali, kako smo rekli, nije samo dovoljno ta stvar bez ove prethodne. Jer kao što znate, ima ljudi koji počitav dan mogu govoriti. laj, ilaha illallah, počitav dan mogu govoriti mi smo muslimani, mi smo vjernici. Mi vjerujemo Allahu, suni dan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Ima ljudi koji kažu vjerujemo Allahu i vjerujemo što potvrđuju to daaj svoj iman. Kažu i sudnji dan mi vjerujemo. Allah kaže nisu osnovi nikako nisu vjernici. Nevjernici braćo moji dragi Zato što u svom srcu nemaju ove prethodne stvari, nemaju govora srca, nemaju jakina, nemaju ubiđenja, ne vjeruju. U su nevjernici, sumnjaju. Ne vjeruju. Ili sumnjaju da li oći ima u kaburu azab. Ne vjeruju da li ima Allah subhanog, ne vjeruju da li ima dženne, da li ima džahnem. Ne vjeruje. Ili sumnja to vjerovanje, na jeziku ništa mu neće govoriti, ništa mu neće koristiti i nikakve od tog imana nema koristi i nema fajde. A onda, treća stvar, vraćamo se na dijela. Rekli smo riječi i dijela. Dijela vraćamo draga. Opet se vraćamo na srce, dijelo srce. Pa zar srce radi? Zar srce ima dijelo? Svakako da ima srce dijelo. I ovi srčani i badeti. Srčana dijela. Braćo, bojim se da ova dava potpuno zapostavlja djela srca. I da idemo u neku ljušturu, da idemo neku vanštinu, da vodimo računa puno o vanškim stvarima, a zaboravljamo osnovu imana koja se nalazi u srcu. Jer je Allah poslani salli sallam rekao Ela in Pazite kada je Allah poslani doista je vjera, odnosno bogobojaznost ovdje. Pa je poslani sallam pokazao šta? Na srce. Srčani i badeti. Kao što je nijed. Nijed, braćo, zanijetite. Dobro djelo. Od malih stvari postaju velike stvari. Čak i djelo koji nisi uradio. Zar neće Allah opisati onome čovjek koji prođe pokrepo gataša i kaže kamo će da imam ovaj meta koliki. Ja bih djelo na Allahom putu. Zar neće Allah sam onda opisati to da je to uradio? Braćo, hoće. Ako bude istrin, nije. Nijed. nijed. Iskreno ispovijeden je Allah subhanu wa ta'ala vjeri. Gdje vekul? Na Allah. Gdje je strah od Allah subhanu wa ta'ala? Gdje je braću moja draga treperenje naših srca kad se Allah subhanu wa ta'ala spomeni? Ovo je sada između njega i njegovog gospodara. Nek svako od nas sjedni između sebe a I svoga srca i nek malo se zapita. Kad je posljednji put pustio suzu radi Allah subhanu ta'ala? Braću. Nek to svako kad dođi kući Večeras, razmisli malo. Kad je posljednji put mu se smekšalo srce? Da li kad prođeš kraje tima, da ti se srce a, umekša? Da li kad učiš Kur'an, pa prođeš pokraj ajete koji govori o Čehrnemu? Da ti se srce uzbudi, Da se prepadneš? Zar ni Allah subhanu wa ta'ala opisao vjernike? Innaman uminuna ladine iza zukirallahu veđilet kurubuhum, wa iza tulijet alihim ajatuna. آياته زادتهم إمانا وعلى ربهم تباكيرون. كاو دا سو مبيرنصي اوني كي كدأ سي الله سبحانه دالا سبميني نيه هوا سرطة سترپري. نيه هوا سرطة سترپري. راكو أثمان رضي الله تعالى عنه نيه مغاو بودنه دمو سيوتي قرآن. زناو الباسدون نسويس. عمر رضي الله عنه شوه يدن آيد بسيدي دعانا نموزه يدوه يدوه يدوه يدوه يدوه يدوه يدوه يدو Allahu pozdrav nisla, sada nam pro, prolazi pokoj Abdullah ibn Mesuda radi Allahu ta'l'anu Kaže, uči mi Kur'an Kaže Abdullah ibn Mesuda, da ti ga učim A tebi objavlja Tebi objavlja, da ti ga ja učim Kaže, volim da čujemo drugoga Dok nije došao Do kur'anskog ajta, kako kada budemo došli Sa tobom i sa ostalim narodom pred, a, Na sudni dan, pa budemo došli Boži i nabike alaha u laji Šehida, da pa budemo s tobom došli Kao svedokom protiv ostalih naroda Da da Allahu poslaniku dosta, a dosta i počne da plaći Plači moja draga, mnogo je. A usili Allahu poslanika sallallahu alajhi tih prizora. Puno je prizora. A među ashab Allahu poslanika sallallahu alajhi wasallam puno je prizora kotabiina, atba'u tabiina. Gde smo mi tu sada? Izvažimo svoje srce, otvrđimo da sledimo ashab Allahu poslanika sallallahu alajhi Vraćam vam, draga. Trudimo da smo u dženetu, da smo na Imanu. A zaštitnici akide, zaštitnici tevhida, zaštitnici Allahu subhanahu wa taala vere. Mašallah te barek Allah. Lekić moja draga, Jidovi sto kažu mi ćemo samo u dženet, kršćani kažu mi ćemo u dženne. Allah je rekao: ono "Tilkema anihum. Kul hatu burhanakum in kuntum To su puste želje, to su sanja, to maštarije vaše. Allah nima kaže: "Tilkema anihum. To je vaša mašta." To je pusta priča samo. Dajte dokaze ako istinu govorite. Gdje su dokazi? Gdje su riječi? Gdje su djela? Gdje su djela srca? Gdje je akida? Gdje je ibadet Allahu subhanu ve taala? Naču. Strah od Allaha subhanu ve taala. Srce čovjeku treba za treperit. Alam ya'nilladheena aamenu taksha qulubuhum li dhikri llah. Zar ne ide što vrijeme da se čovjekovo srce razmekša? jedan od učenjaka koji prijedo da bio kradljivac išao čovjek u kuću da pokrada i vraćajući se iz kuće silazi izni sprozor čuje čovjeka vlasnika kuće kako klanja noćni namaz i uči ovaj qur'anski ajet ja da me nil ladina am dakhsha qulubuhum da što vrijeme da se srca a da zmekšaju oni koji vjeruju u Allaha subhanahu koji imaju iman koji su mu'mini i čije je pola jamu kraden A on učio je ovaj kuranski ajed, klanja noći namaz. Još učio ovaj kuranski ajed. To je bio, braću moja draga, razlog da se čovjek pokajao i postao jedan od najvećih alima u vremenu, svom vremenu. Znamo o ime ne želimo da ga spomenem. Rahmetullahi. Bast. Braću, vjera je osjećaj, ako možemo tako da kažemo. A bojim se da živimo koju ljušture. A bez osjećaja. Bez razumijevanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Svi klanjaju. Svi, svi smo veće raz klanjaju Neko će možda imati potpun namaz, potpun kod Allah subhanahu wa ta'ala. A neko će imati desetinu, neko će imati osminu. A neko može upropasio i namaz, kao što kaže Allah u poslaniku, da ima ljudi koji obavi namazi kažu, kaže namaz. Allah te u upropasio kako se ti mene upropasio. A klanio je, učinio i ruku i seždu i slušao Kur'an za imanom i tako dalje. Gdje je razlika? Zvuk čega? Klanio čovjek u safu... a, Čovjek do čovjeka. Jednom je namaz prijimljen, potpuno nagrada kod Allah suhanu wa ta'ala, drugo namaz proklete. Gdje je razlika? Razlika je vraćama draga u dijelima srca, u srcu čovjeku. Koliko čovjek bude skrušen, koliko bude prisutan, koliko taj namaz utiče na njega. Jeste. Zato... Nije džab je Allah poslanih slovesa rekao možda će jedan dirhem preteknuti neći stotinu dirhema. Jedna marka kad padne na pravo mjesto. Može priteći preteći neći stotinu maraka. Može neći pretjeći hiljad veura. Vraćo, zato nije džab je radijal na talom hodao po tražio je time, tražio hudovice da im udijeli, da im a odnese iz jedničke blaga da udijeli kome je potrebno. Tu isto radi on, a izinul abidin od potomaka, ali radi Allah u talanu, tako dalje. Lahko je dati 50 maraka na ulici, ali teško je naći onome koje je potrebno. I ako, ima, ako ste imali prizora u životu svome, a, kad vidite možda starca, nenu, i vidite dijete, pogotovo ko zna da je tim, pa mu čovjek možda pomogne, pa mu čovjek udijeli tajno, preči izme sebe Allah, znači, draga, Zna tu ostaviti nekoliko dana na čovjeku trag. Zna ga či, držati čitav dan. Nijeđe bi Allah poslanih leselanem naredio kad ti srce postane kruto. Jer dojavnog luk je takav. Takav, pogotovo u današnjem vremenu. Fitna da Allah sačuva. Otiđi, pomiluj si roče. Na taj način čovjek dijela srca, ova, a poboljšava. Na taj način poboljšava svoja dijela srca. I tu je sve, braću moja draga ima. Svetu ima. Svetu iman. vjera. I ljudi se tu razlikuju koliko se razlikuju nebese i zemlje. Neko je na nebesima, neko na sredini, a neko je da Allah s.a. sačuva. Obratimo pažnju. Ali, ako nekome srce ne zatreperi, kad se Allah s.a. ima, je spomeni, je li taj čovjek nije vjernik? O većemo kasnije. Ne znači, braću moja draga, Jer ljudi, a shodno k rješenju, neće da više se zaprlja, kao što kade Allah poslani sa sve i da je nebe abdun, nukit ja da kalbi, nukit, da se ujda, kad čovjek uči nek, neki grih, padne tačka, mrlja na njegovo srce. Koji, ako ne bude se očistio te obom, ako se ne bude očistio s tih farom, ako ga ne bude žlancao, čistio, održavao, a? ono pada, pada, pada, grih danas, jedan, pet, deset, manji, A, pogotovo i braće moja draga a ustrajni to je ono što učenjaci upozoravaju jer veliki grijesi su svima poznati i lahko ih se čuvati sa jednog aspekta ko možemo da kažemo ali mali grijesi pa kažu učenjaci razlike između njih i ustrajnih malih grijeha je kao razlika kad bi na tebe neko sasuo kantu vode od jedan put ništa ti ne bude puklijete ali dođeš sebi ali vidjeli ste tu istu kantu vode, kada bi stavili i da kapa, kapo, kapo, kapo, kapo. beton, braću moja draga, probije. Beton probije. To je razlika između velikih i malih grijeha, koji su veoma opasni, mali grijezi, ako čovjek ustraje na njima, ustraje na njima i ne bude čovjek čistio se od tih stvari. Treća stvar, braću moja draga, govor, odnosno, havalite, djelo jezika. Jezik radi. Jezik radi koji mora, o kojim se mora voditi računa. Kada je u pitanju, griješin prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekr radi Allahu je znao staviti kamenčić i držati ga u ustima da ne bi jezik. A? Govorio da ne bi ono što ne treba. Imam ta us, kaže ne znam da išta treba više staviti u zatvor do jezika. Do jezika. A s druge strane, govor jezika odnosno dijela jezika, poput zikra Allahu, poput učenja Kur'ana, tesbiha, tahmida, tekvira. Da čovjek, a, naređuje dobro, odvraća od zla. Kad govoriš, dragi moji brate savjet svome djetetu, znaj da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'u. Kad ga za nešto što je haram, ili što je grih, ili što je ružno, i to je ibadet Allahu subhanahu wa ta'u. Naređivanje dobra, odvraćanje od zla, Razgovor Allahu subhanahu wa taala vjeri i tako dalje. Sve je to iman, sve to din. Sve to spada u vjeru. I sve je dio imana. Naravno, i tu se ljudi razlikuju. Pa neko se ističe u učenju Kur'ana, a neko se ističe, a, u zikru Allahu subhanahu wa taala. Neko se ističe u naređivanju dobra, drugi u zabranjivanju zla i tako dalje i tako dalje. I peta stvar, peta posljednja stvar koja spada u iman jeste dijela Djela vanjskih organa. Dijela vanjskih organa kod ih susumnata waljama spada i u braću moja draga u iman. A dokaza imate koliko god hoćete. Jedan od dokaza jeste direktan dokaz. I ko ima beheke u dijelu i i'tiqad spomeni kao dokaz. A ja sam dokaz. Ne samo oni, mnogi drugi učenjaci. Gdje Allah subhanahu ta'ala naš namaz, a namaz radimo vanjskim organima, znači, jasno naziva uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala imanom. Woma kana Allahu li udi' imaneku. Neće Allahu propasiti vaš iman, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj kuranski ajit je objavljen pogodom okretanja kible, gdje su muslimani oko 17 mjeseci, okretali se, kao što znate, umezidu laksa, Pa je onda Allah subhanu wa ta'ala naredio da se muslimani okreću na sasvim drugu stranu. Praći, ovo je vjera, pogledajte. Do juče je se okrećao sjeverno, od Medine, sad jedan put dolazi naredba na suprotu stranu, na jug. Skroz vramek. I ovo je bio jedan od slučajeva kad je dio ashaba se odmetno od Allahove subhanu wa ta'ala vjere. Nisu mogli da shvate, mi 17-18 mjeseci Klanjamo na jednu stranu, okrećemo se prema Međedulaksa, a to nam je kibla. Sad je jedan došla promjena, idemo na drugu stranu. Subhanallah, to je vjera. Kao što ti kaže jedan od šehova, a? Brate moji, da imam da ideš u trci za Allah u vjeru. Sto semdeset u jednom smjeru. Išao si, išao si nakon određeni kilometražnik, kter je zostal, hvala, nije tamo pravi put. Ti si možda posušao neko te, koga je smatrao za autoritetom, da ti kaže, idi na tu stranu. I ti kaže, stop, zaoslej se, nije to taj dobar put. Ide na drugu stranu, ovo ovaj ti dokazi, ovaj ti karta a karta. Nemoj uopće da razmišljaš zašto si išao toliko vremena, pa potrošio sam, pa ovo. Pa... Allah subhanu da li će tebi primiti na osnovu tvojeg nijeta, i na osnovu tog truda koji si ti uložio, jer ti je bio cilj da slidiš istinu, da ideš pravim putem? Prate moj, isto tako, nagari na drugu stranu. Račio, to je Allahu subhanu wa ta ta'ala vjera. To je Allahu subhanu wa vjera. Došla promjena kible, onaj koji naredio kuc, naredio je meku. Krenite se sada na novu kiblu. Pa su i počeli da ubacuju šubu. I da pričaju tezinformacije. A, šta će biti sa namazima vašim što ste vi klanjali nije? Allah će vam to upropasti, će vam to Allah primit. Jer ste se ukretali pogrešnoj kibli. Ovo je iman, braćo moja draga. Kao što kaže bubejt. Al-Qasim, ilmu sallam, rahmatullahi aleyh. Braćo u početku vjeri u početku vjere. Bila je obaveza muslimanima. Iman. La ilaha ila muhammedu rasulullah da vjeruju. Nije bilo ni namaza, nije bilo ni zekata, nije bilo ni hađa, nije bilo ni posta. Čak hadijefi koji dolaze, ha? iz šestte godine pohidžaju, tip nabaza radi Allahu ta'ala anuma. Kad je došla delegacija Šedja, abduqajsa, radi Allahu ta'ala anuma. Kad se gov pitalo imanu šta je iman, Kaže je Allahu Poslanić sallalvi sallalvi sallalvi. Obrate pažnju. Spominje Allahu a spominje i šehadit. Spominje i namaz. Pite ih o imanu šta je iman. A Allahu Poslanić odgovara. A šehadit. Namaz, zekat, post. Nema hađa. Nema hađa. Kaže jedan diočenjaka. Polio et komentar Petlbari. Kaže jedan diočenjaka. Moguće da im Allahu poslane i s.a.v. prešutio, nije im spomenuo ovdje hađ. Jer im je to bilo teško u tom trenutku da obave. Bilo im teško da obave jer su došli izdaleka. Izdaleka došli jer su živjeli prema temu bahrejnu između Medine i nije se nalazio. Nalazili mušnici, preme benul mudar. Koji su inače veličali ređeb. Zato se ređeb u hadisima zove ređebu mudar. I nema vjerodosljena hadisa pobitanju vrijednosti mjeseca Rađeba. Osim što je jedan od svijetih mjeseci. Tako. Pazite. Mužnici su, bašom u mahadisu se Rađeb Mudar. Jer su ga oni veličali, oni su ga uvažavali, oni su njemu postili, a muslimani to nisu radili. Muslimani su poštovali, a nisi šaban. Jesu ga poštovali kao svijetu, svijeti mjesec. Ali nisu ga izdvajali, nisu namazali, niti ibadatom i tako dalje. Ali da se vratimo. U drugih djevučenjaka kaže... Tek je 9. godine došla naredba hađa. Tek 9. godine. A ovaj hadis dolazi iz 6. godine po hijđu. Tako da ime Allah u poslanih zlase u tom trenutku objasnio šta je ima do tog trenutka. Braće moja draga, do tog trenutka. Oni ashabi koji su umrli prije, dok je bilo samo obaveza, nema nigdje ni namaza, nema nigdje posta. Kako će postiti kad je post propisana koje godine po hijđu? Ha? Koje godine? Druge godine. Druge godine po iđži. U mjesecu šabanu, uoči samoga, Ramazana. Šta će biti sa onima azhavima koji su umrli? A nisu postili. Šta će biti sa onima azhavima koji su umrli, a nijesu obavili hađer? Jer nije bila došla narodba hađera. Šta? A? Ha? Nogli. Jeste. Umrli su sa potpunim imanom, jer su vjerovali shodno onome što je došlo da Allah subhanu teva do tog trenutka, braće moja draga. I ovako se iman upotpunjavao. I čovjeku što dođe od imana vjernika, on to prihvati. A šta mislite koliko možda ima stvari koje mi ne znamo? Koje mi ne znamo, a koje moramo da vjerujemo. Šta će biti za njih? A? Učinu nas Allah smogala kazniti? Zato... Neće braći moja draga. To se zove općenit iman koji ima i nena i dedo. Koji znaju čitati i pisati. I koji ne znaju ni čitati i pisati. Pazite. To je općenit iman. Jer oni vjeruju općenito. Zato je Allah subhanu ta'ala napravio razliku između učenjaka. I učenjaka se najviše boje Allah subhanu ta'ala. Ali svi vjernici učestvuju u ovome imanu. Od onog beduina koje je prihvatio Allah subhanu ta'ala vjerujem nema pojma. I od onog seljaka koji ne zna ni čitati pisat, ali drži pet vakata namaza. Vrat ću moja draga obratiti pažnju. Čusti u imanu. To morate da svatite. da razumijete, kada je u ova stvar. Pa je Allah sp. treba nazvao namaz imanom. I na taj način, namaz je dio imana. Ali i ostala dijela, poput posta, poput zekijata, poput hađa, poput hađa, i tako dalje. I ne samo to, tvoje dobročinstvo prema roditeljima. I badet, i iman. Vraće moja draga, što odeš i zanjetiš, posjetiti rodvinu, svoju tetku, i popićiš možda još i kahu u godnje. Pogotovo ako je u drugom gradu, zanjetiš radi Allaha da odeš, da određiš vezu. Braću, moja draga, iman, to je iman. Jer ako je iman, da uskloniš sa puta ono što uznemirava ljude, da zaustaviš auto, vidiš velik kamen, stoji na putu, ugasi auto, otiđi i uskloni, radi Allaha da ne bi neko naletio i napravio možda udes. Braću, to je iman kod Allaha na osnovu jasnih riječi Allahu poslanika, sajomu haditha da buhurira, radi Allaha. Šta je tek po pitanju drugih stvari? I ljudi se razlikuju po pitanju ovih stvari. Pa se neko odlikuje po pitanju dobročinstva prema roditeljima. A neko se odlikuje po pitanju posta, pa ima više dobrovoljnog posta odnosno na drugoga. Zato je vrata. Zato su vrata za postačera i jan. Posebna, kažu ženjaci ko se bude odlikovao sa postom se na drugi stvari. Na drugi i badete. Koji je povjerenik od ovog ummeta? Za koje je rekao Allah poslanik da je najpovjerljiviji čovjek? Ebu Ubejde. Andriu Džerrah radi Allahu Tealanu. A jel' znači da je Ebu Bekr nije bio od da nije bio povjerljiv? Jel' znači to? Ne znači bio je, ali možda ga je Ebu Ubejde pretekao u toj osobini. Jeste razumijeli? Neko je drugi pretekao po pitanju dobročinstva prema roditeljima, na Allah počinio da ima roditelje žive, dok drugi možda ljudi nisu imali roditelje žive, nisu imali priliku da im rade dobra djela. Neko je pretekao po pitanju namaza, neko je pretekao po pitanju učenja Kur'ana, neko po pitanju dave, neko po pitanju džihada, na Allah osv. dala putu. Sve to iman, braću moja draga. I dođe neko, i nasadite, i samo moraš da misliš da ima ono što on misli da je iman. Halo, odakle je vam to? Braću moja draga Iman je 70 i nekoliko stepenova. Kako je Allah u poslanu Iq. 7? A, potvrdio. I vidi. Vidi. Šta možeš da daš u hodnim segmentu da se istekneš. Neko može da može učenju. Ali neko nema afiniteta da uči. Nema afiniteta da uči. Ne može da uči. Ne može da sidit i čita. Ali ćeš ga nalići da može da uradi druge stvari. Od ibadeta Allah. I možda sa tim dijelima nemašće učenjaka možda neko kako i tamo sidit i čita. Pazite braćima, drago. Zato su različiti bili odgovori Allahu poslaniku Allahog poslanika koje djelo je najbolje. Ha? Pa je nekom odgovorio znanje. Nekom, džihad i tako dalje. Kakva šegnuje za imin, jer ova je imao peniteta za učenje, mogao je da uči, da pamti, ali drugi ne. Pa mu je bio je snažan, pa mu je rekao Allahog poslanika na drugu stranu. Na ovakav način, braćo moja draga, uče na cjehli sunneta wal džama. sve tekstove Kur'ana i sunneta Allahov poslanika i redaju. E sad da obratimo pažnju. Imate dijela. Imate dijela. Iz druge strane. Griha. Griha? A? Koja? I koji? Su uslov za ispravnost i ispravnost šta? Iman. Imate djela koji su uslov za ispravnost imana. Goda me sunete boljama. A imate djela koje upotpunjuju čovjekov iman. Jeste razumete razliku? Imate djela koji su uslov za ispravnost imana. A imate djela koje su a upotpunjuju samo čovjekov iman, koji ako čovjek ne bude radio, njegov iman je slabiji. Ali čovjek je vjerni. Dok, s druge strane isto tako, imate dijela koja u potpunosti mogu čovjekov iman narušiti i porušiti, kao širka Allah subhanahu wa ta'ala, kao, na primjer, sihr, ona dijela koja izvode čovjeka iz vjere. Ali imate dijela grija koja ne ruši čovjekov iman u potpunosti, nego smanjuju njegov iman. I to je ono što je Allah poslanih sallalahu alaihi wa sallam rekao ovo. يخرج من النار من كان في قلبه من الخير مفقال ذرة شعيرة إذا اشي جهنمي واتري وشيء في سرطة بودة ترونكا يدنا ترونكا يدنا إيمانا خيرا وشيء في سرطة بودة ترونكا يدنا إيمانا إذا اشي جهنمي واتري فأبو ذركه. الله فوصا نشيء وإن زنا وإن سرخ فما كان يحب بلود فما Kaže Allahu poslani izle selve, mojim zena, vojn sara. Pa makar i krao ovo. Pa makar šta? I činio blud. To je Allahu poslani izle selve, moja draga, rekao. Pa je bu bilo čudno to. Kao da mu bilo krivo. Pa je ponovio, pa Allah posliči, pa makar i krao. Pa makar i činio blud. Kaže pa makar i krao, pa makar i činio blud. Pa makar ne bilo pobolji. Ebu drg, braći moja draga. Ovo je akida, jehli sunneta u al džama. Ovo je akida. Za razliku od ljudi koji su otišli na jednu i na drugu stranu. Pa su jedni došli i rekli, dovoljno je samo da ja budem u srcu Da spoznam u a pa se brane na ovakav, način, na ovakav način. I to je najgora, najgore svatanje imana, najgora grupacija koja se pojavila po pitanju ovim SLE, kao što znaete Džehmije a Zubinije je Ahmed ibn Safwana koji učenje poperenje i od jevidovskog i od kršćanskog učenja de kaže ibn Kaim rahmetullah alejhi znam preko 700 učitelja koji su i proglasili nevjernicima to su murjje jehniye murjje jehniye koji kažu dovoljno usrcu da čovjek bude vjernik ne mora biti na jeziku ne mora biti u djelima i tako dalje pa su drugi došli kažu dovoljno riječima se bendici Muhammed ibn Karam Siđistanija, što isto tako, a pokvarno učenje i neispravno učenje u pitanju kod Ehli Sunnetoval Džamaa. Došli su treći, to su učenjaci Murđije, šeriatski pravnici ako tako možemo da kažemo, kod tako iz Džamaa, koji je braćo moja draga. Učenjaci Ehli Sunnetoval Džamaa ubrajaju od Ehli Sunnetoval i to da svadite. I ne mojete dozvoliti da vam neko podvaljuje TMSL i ta pitanja i da napravde vam učenjake vaše. Gdje jedan od učenjaka? Odgovarajući? Ebu Hanif Rahmetunaj koji spada u ovu skupinu. a? Murđija, Fekija, kaže, različni su se učenjaci Laže ste učenjaci. Po pitanju ove mes na dvije, na dva mišljenja. I naziva ih Ebu Ubayd rahmetullahi alayh koji živio u onestog 157. godine po heči. koji prenosi pitanje ima na doposlanika sallallahu alayhi wasallam. Zekogajsak nurahavi učenjak Šejh. A Šejh Imam Buhari kaže Allah voli istinu a ova Abu Ubayd je učenij od mene. Za kog Ahmed ibn Hanbal kaže, po takvih ljudi mora, tak poput, ljudi moraju da se pitaju. Kome su učenja se kopitani vjerovanja posli dočili? Njegov imamet naziva Abu Hanifu isledbenike njegovog mišljenja odučnjaka ahli sunnetu wal jamaa. Jer Abu Hanife rahmetullah alayh kaže, da je vjera srce, a i jezik to je iman, to je iman. A kaže, djela nisu od imana, nego su dobročinstvo. Ali su vađib, braćo Madraga, obaveza da se radi. Do te mjeri da imate učenjaka poput Ibn Obiliza Hanefija, koji kaže da je to samo formalne prirode razvilaženje. Ođutim, nije tačno da je formalne prirode razilaženje jer ima drugih nekih mjesele koji su vezane za ovo razilaženje, Ali bilo kako bilo, braćo Madraga, obratite pažnju i nemojte dozvoliti, mislim ako neki ljudi kontaj o ovo, ovo čemu pričamo, nemojte dozvoliti da vam neko napada vaše učenjake. Učenjake kome je umet posvjedočio imamet i dobrotu. Imamet i dobrotu. I nemojte nasjedati na takve određene napade. Jer mi poštujemo učenjake. A one, one stvari gdje je ko od učenjaka pogriješio. A Allah je počinio druge Učenjak je drugu lemu koji su ukazali, pokazali, ukazali na lijep način, gdje ko napravio grešku, jer braće moja draga nema bezgriješnih, nakon šta? Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zato bezgriješnost nikome ne svjedočimo i ne potvrđujemo, ali isto tako ne pljujemo i ne pravimo se pametni i ne pljujemo po na a učenjacima. Ne, ne možemo na takav način da onaj svatamo i poimamo stvari. I shodno svim ovim stvarima koje smo spomenuli, ko se bude, braće moja draga, približio prvoj generaciji muslimana, koja je spašena grupa, koja je potpomognuta grupa, koja je nazvana S.O. Adel Alham, kao najveća skupina. Koliko se budeš približio, po pitanju svi ovih stvari koji se činjavaju ima, od djeva srca, od ubjeđenja srca, a od ibadeta jezikom, odgovora jezikom, od dobrih dila, toliko ćeš zaslužiti da budeš sljedbenik, i sada izvažimo svako od nas, sebe, stavimo na vagu, pročitajmo samo biografiju jednog ashaba Allahog poslanika, po pitanju ibadeta, po pitanju učenja Kur'ana, po pitanju namaza, po pitanju posta, po pitanju straha od Allaha, po pitanju iskrenosti, stavimo samo sebe Na biografiju jednog sahaba, videćemo braćo moja draga, koliko smo mi daleko. Stajemo sebe na biografiju samo jednog učenjaka po kojem znamo pljuvati od današnjih, a savremenih učenjaka. Braćo moja draga, smišno je to, žalostno je to. Zato pametan čovjek koji pozna svoju veličinu, a? Šutiće, šutiće mol da Allah subhanahu wa ta'ala nam se smiluje kao što kaže jedan od imama u gummeta kaže u hibbu salihine u lestu minhum volim dobre ljude, a nisam od njih. Ne bili? Zbog toga što ih volim a zaslužio šefar. Ne bili eto tako, Allah mi se smilova pa da uđem sa njima. Braću ma draga, imam u gummeta, imam u gummeta, jedan od četvorice imama, kaže volim dobre ljude, nisam od njih. Maša Allah, danas, braću Toliko je to smiješno, toliko je to absurdno, toliko su srca napunjena kiburom, toliko su ljudi uzdigli, a? toliko smo spremni da zadirimo u tuđe stvari, da ulazimo u tuđa srca, u nije, pogotovo djela srca. Braću, čim kaže želio je, htio ono to da kaže, mislio je, Ck, gotovo vraću, zašlo si želja, gdje je mjesto želje, srce, odakle znaš, odakle ti pravo da kaže želio je, htio je, šta ti znaš šta je neko htio, šta ti odakle dogaza ti kaže šta je neko htio, Tako da, braćo, budite pametni. Ovaj put nije lak. Valja živjet. A? Valja živjet. Ovo je pučina. Ovo je mitometina. Pametan se teško može snaći. Učen se, braćo, moja draga, teško može snaći. A kamo li mi? U moru fitni, u moru smutne, a? U moru strasti, u moru belaja. Allah mi, juče prekuće, Prekući, sjedim sa jednim čovjekom i kontam, dole u tešnju, kod sebe, kod kući, gledam, da smo naj zadnja tačka, a, prema ovoj krišćanskoj Evropi, zadnja tačka, nema više zadnje tačke, gotovo, tri kilometra od mene, a, u tom dijelu, Republika Srpska i dalje Kufr, obrate pažnju, ovaj pojas čita, braćo, Allah Subhanu wa ta'la samo smilovao ovdje muslimanima da očuvaju Allah Subhanu wa ta'la vjeru. Samo sa Allah Subhanu wa ta'la smilovao. Dva miliona pitanja da li imaju toliko, a i pitanja koliko od svega toga imaju onih koji obavljaju pet vakata namaza, ali da Allah Subhanu wa ta'la sačuva vjeru novim prostorima. Zato moramo shvatiti neke stvari, moramo se potruditi jer na ovoj generaciji je velike manad. Zaista velik emanet. Na duge staze moramo da gledamo. Moramo da gledamo na našu djecu. Moramo da gledamo na našu unućak. Moramo da gledamo na opstanak Islama. Na opstanak Islama. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam račio. Šta je sve radio? Koje je sve poteze vođenu strani Allaha suhanahu wa ta'ala činio? Od hijdje? Od mudrog dogovora sa židovima? Sklapanja sporazuma? U pitanju A, odbrane medijine? Po pitanju, kasnije organizovanja islamske države, udaranje temelja. kasni braćo moja draga, šklopi primire sa ovim dok liši problemi sa onim. Pa onda, ovi drugi prekreti, braćo, čitav život, sira Allahu poslanika, sallallahu a sallam, pun takvi stvari, dok nije Allah subhanu ta'ala uzdigao Allahu vjeru, svoju vjeru. Braćo, ne može se vjera na takav način, a ne može se na takav način dava vodit. I ne može svako, svako, da priječa o krupnim stvarima da na takav neki način možda sutra generacije ovdje spraštaju ili da možda ovdje sutra Islama islama ne bude. U ovom trenutku moramo povesti računa o sebi, ovoj vrijeme rada na sebi, da čovjek što više ibadeti Allahu, da što više čovjek uči, da čovjek vidi gdje može da urade od ovih dobrih dijela koje mu se pružaju, A, da što više poradimo na svojim familijama, na svojim porodicama, na svojoj rodbini, komšijama. Da u tom nekom smislu pokušamo što više ljudi pridobiti. Da što više ljudi svati gdje smo, šta smo. Jer samo tako ojačani, samo tako ojačani, možemo sutra kao narod nešto uraditi. I to vraću moja draga Allahom i su objašnjavali. I upozoravali. I greške dali u svijetu. Pazite od raznih pokreta koji se pojavlja, pojavljivali po islamskim a i neislamskim, gdje su tamo muslimani bili manjina, dijelovima, objašnjavali greške. Braćo, ne smijemo dozvoljavati da nam se krupne stvari dešavaju, da krupne greške pravimo, jer mi nemamo pravo, nemamo pravo, malom smo raru, nemamo pravo da pravimo krupne krupne greške. Zato budite oprezni i budite pametni. Ja sam došao